Jaha, ska vi smyga igång dagens rings webb-tv och hoppas att allt rullar på även i era små skärmar eller stora skärmar. Här sitter jag Lennart Mattik kan ihop med the one and only Katarina Janors. Ja. Välkomna hit, Rings tv ja. eh, tisdagen den 24 januari. Ja, om vi hade haft vårt försnack i direktsändning hade vi blivit avstängda, tror jag. Men, men, vi hade blivit avstängda från alla sociala ja. plattformar i ja. hela världen. Ja, men vi tänkte att vi ska ta den här grejen. Jag, jag pratade med Sundsvall här på morgonen och det är ju en konflikt då mellan den kurdiska räven i Turkiet. Räven som man kallas, ja. Sen har du Greken i, i, i Sundsvall och det handlar om knarkhandel. och nu då har man då löst problemet med knark på krogarna när man portar nio av gängledarna mm. i Sundsvall. Och då kommer vi ihåg Stureplans skjutningen 94. För de blev portade på Stureplan och blev de så kränkta så de mejade in här. Och då tänkte jag, då har vi liksom nio stycken gängledare som kommer att bli kränkta. Mm. Det och är den, ja, men Är det någon som tror att de här krogarna kommer att stå orörda? Precis. Är det, var kommer ilskan komma ut när de är så kränkta över att inte få komma in nu och fästa mm. på krogarna? Exakt, sälja mm. knark på krogarna. Sälja knark. Deras ja. eh, eh, hela kundunderlag har ryckts ifrån dem ja. och deras, det hotar ju systemhotande... Och det här är Sverige va? Nu ska vi symptombehandla. Vi är mm. portar från krogen så alltså lägger vi ansvaret på krogen och ordningsvakterna ja, men, att de här sjuktglada gossarna ska hållas utanför krogen. Ja, men det är som att sätta ett plåster på en jättestor tumör och tro att så här, oh, men den kommer att försvinna nu. Vi har en jättestor böld som är varig och infekterad och vad ska vi göra? Så här? Nej, men vi sminkar över den med mm. lite så här, concealer. Ja, sminka grisar. Sminka det. grisar, vet <laughs> vi. Ja. Nej men alltså ni fy fasiken vad det är sjukt. Det har faktiskt, jag har faktiskt aldrig tro. Alltså jag kan inte tro att det bara blir sjukare och sjukare. Ja. Och vi ska prata om det imorgon i Matteo och Katti också. Men mm. det är ju verkligen helt bizarrt. Ja, vi slår alla rekord just nu i galenskap. Ja. Men media rapporterar ju galet mycket nu om skjutningen av våldet. Nej, om och ålen. Och ålen, ja. Ålen får komma <laughs> upp här ålen, nu Ålen, det är in oh. kan man säga. Ja. Ja, och så ska de ha misstroende mot eller alltså någon kvotering mot Kristersson på grund av ålen. Mm. Det är liksom det stora problemet. Men det är PM Nilsson som är boven. Man kan ljuga för polisen. Plötsligt har de kommit på att det är hemskt att ljuga för polisen. Mm. Mm. När vi har en sån som Demirock som ska in och bli partiledare för Centerpartiet. Han har inte ljugit någonting om sina skalldomar och, och annat. Oh, nej, och sin kusin som är en Erdogan-politiker. Oh. Nej, men den lögnen. Det finns lögn och lögn. Det finns mm. lögn och så alltså, finns det socialdemokratisk lögn oh. som är en sanning. Då. Ja, ja, ja. Och god lögn. Ja. En vit lögn. Jag en röd lögn det. är en vit lögn. Ja, det är helt mm. vansinnigt. Jaha, välkommen till Rings Web tv Vem har vi som första inringare idag? Oj, först? Hej, Maria heter jag. Hej Maria, Välkommen. måste vara först. Men kvinnlig fager röst som ja. kommer in. Vad har du på hjärtat idag Maria? Ja, jag ville börja med att tacka er för allt det jobb som ni gör. Jag har skrivit tackspel till det här svaret men jag tackar er. Det är väldigt bra att man får höra så mycket sanningar på svenska att man slipper läsa allting på engelska. Ja, mm. tack. Tack. Och modigt är också av men det som... Jag lyssnade på Sven Hyrman hade en program på TV-nedligan. Mm. Och då klickade det till för mig så här i alla fall. Att om man tänker efter så har ju inte Turkiet blivit godkänd av att vara med i EU. Och NATO är ju till för att försvara till exempel EU och demokratier. Ja. Så jag tänker att man kanske borde fundera på att utesluta Turkiet och NATO istället. För att de beter sig ju inte... Som de andra NATO-länderna. Att det är någonting som allvarligt inte bestämmer mm. Och sen hörde jag att svenska flaggan hade blivit bränd i Turkiet. Och då har inte den nya regeringen sagt någonting om det. Mm. Så att då fick jag under känslan av att Måde Svea blir skämbad. Och kanske även föröd av sina egna barn. Alltså det kändes väldigt mm. dåligt. Mm. Jag vet att det finns lika många turkar som producerade då är det som vill till Sverige- och som önskar att Turkiet skulle vara som Sverige. Ja. Och Turkiet och Sverige har ju haft band- i många, många år. Deras skådsystem uppdrags enligt våra skådsystem- de har varit på studiebesök- och lärt sig skogshantering- hur man planterar sköterskog. Alltså Sverige har varit en stor fördel och är det fortfarande så många turker. Mm. Om man då ska slita kläderna- av mode svea och bete jag tycker man skulle avvätta en process inom NATO- så att de får hålla ordning. Liksom, hur får man vara inte när man ska vara medlem här? För i mm. EU får man ju inte vara huvud som mm. helst. Jag tror inte man får är som helst i NATO heller. För då går det inte att försvara demokrati. och Sverige har ju en erkänd historia av att vara ett demokratiskt land. Så jag tänker att om de här människorna som skriker höst just nu i Turkiet. För det är ju inte alla puka som står bakom det. Men om de skulle få driva det här till sin spets. Då, –då förlorar ju världen en del av sitt hopp. För Sverige lyser som ett hopp av att vara en fristad i många vill ändå. Bara att Sverige finns är ju ett hopp för många. Det tycker jag man underskattar helt, vikten av Sveriges betydelse– Så –även att vi inte kan gå och diktera vad andra ska göra– –men att det faktiskt finns en plats som är mer en fristad– –än vad många andra ställen är i alla fall. Mm. Mm. Det har ju en roll att spela och måste skyddas och bevaras som det är. Och då, om det inte är ordning i NATO så att de kan bli överens så får vi ju vänta eller dra tillbaka ansökan. Det är min NATO. Det var en långt svårt fråga. Ja, nej, men jättebra Maria. Men, men jag kan tillägga också att det som blir väldigt tydligt är ju Kristersson här, vad han tar ställning för. Han tar ju ställning då för kränktheten inom islamistiska mm. världen eller islamvärlden istället för just att han bryr sig inte, han har inte ens nämnt det här med bränning av svenska flaggan som inte bara sker i Turkiet utan också i mm. andra mellanösternländer länder nu. Mm. Så att det pågår ju liksom ett Sverigehat som är väldigt tydligt. Mm. Ett demokratiskt hat och jag menar, sen anklagar man bara fokus på Paludan då som egentligen bara följer yttrandefriheten och jag menar, jag är det är ju ingen av oss som går ut och bränner turkiska ambassaden för att de har bränt svenska flaggan där. Alltså, vi noterar att det händer, men samtidigt får hon, jag känna ja, att bränn på ni bara. Alltså, det är en symbol bara, men Kristersson framförallt visar verkligen sylt. Men jag tycker ju att man från våra statsmän och regeringens håll bör fördöma brännandet av svenska flaggan. För att just den här symbolen är ju en viktig nationell symbol. Och bränner man svenska flaggan så bränner man Sverige precis som du säger. Man skändar modersvea. Och problemet här är ju faktiskt islam därför att Sverige har lagt sig platt för islam och det är den islamska aggressionen och önskan om att härska som är problemet. Det är inte den gemene sekulära turken eller den turken som är eh, kulturmuslim om man säger så som inte liksom bryr sig om de här strikta sharia reglerna som är problemet utan problemet är ju de muslimer som är radikala och som är bokstavstroende och som vill ha kalifat. och Sverige är, är, står väldigt långt fram i fråga om islamisering där man redan har släppt in väldigt många radikala människor och de här muslimerna också, många av de som kommer hit, radikaliseras här. Jag ser det som ett stort problem att Sverige inte tydligare tar upp striden mot islamiseringen i Sverige och där är ledet i... Eh, är ganska fördömande att vi i Sverige måste ta i tur med sina islamkritiker. Sverige måste vara mycket, mycket tydligare för annars kommer inte Sverige få någon respekt internationellt. Mm, nej, nej det, alltså man är ju att Sverige till och med ska titta över andra när man ser det här agerandet. Uh, de måste ju också kunna tänka att kanske blir det bara ett medel i en varkampanj eller att de faktiskt skulle komma ut Sverige som, mm. som det landet har varit i flera hundra år. Man känner sig nästan hotad. För att när man åker till andra länder är man ju alltid glad att komma hem. Man har en fristöd. Sverige är ett fantastiskt land. Varför skulle någon få gata och härja och förstöra det? Och jag mm. menar, att bränna ett lands det är väl ännu större. Tänk om vi skulle bränna den turkiska flaggan, då var mm. det väl bombade med bombplan. Alltså, ja, ja, ja. Det, men, det är någonting i proportionerna som inte stämmer. Så jag tyckte att det var otäckt och jag blev faktiskt rädd. att Nu, kommer de, nu verkar det som de tappar teglarna och blir kastad över sadan Den känslan fick ja, Det är inte bra. Nej, det är ingen bra känsla. Och tyvärr är det så här att Sverige, man ser, islamisterna ser Sverige som också ett sätt att ta flera och flera delar av Europa kan man säga Därför att har man kuvat Sverige så kommer det vara på något vis en... Alltså Sverige har varit under lång tid en slags kuvös för vilande terrorceller och sådana som har haft Sverige som utgångspunkt för att kunna begå terror ute i Europa. Så det här är ju ingenting nytt. Det här har ju pågått i flera mm. decennier. Och vi har ju de här internationellt, eh, te, internationella terroristerna som har begått dåd i Frankrike till exempel, som har haft sin lilla viloplats här i Sverige. För här får de vara i fred. Och det här borde svenskarna fokusera mycket, mycket mer på att städa upp. Mm, oh, ja. alltså, det är två olika saker egentligen. Det är ju skillnad på folk och folk de som kommer hit för att kunna begå brottsyn också. Och att man måste verkligen kunna prata om det också. Du har du rätt i. Det är ju olika saker. Många kommer hit för att söka skydd för att göra någonting bra. Mm. Jo, men det är det som är märkligt. Man kommer hit för att söka skydd men samtidigt när man kommer hit så radikaliseras man och så blir man en av dem som anklagar svenska staten för dittan och datan och tycker att Sverige ska anpassa sig till islam och integrera sig in i muslimsk kultur. Och... Det är ju rent skitsnack. Sverige ska inte integrera sig i någonting. Är det någon som kommer hit så ska de integrera sig till Sverige. Punkt slut. Ja och samma sak är ju att Sverige skildes från, alltså staten skildes från kyrkan då, att den ska inte ha någon makt över staten och politiska beslut men man importerar då en religion. Så min, min värld är att folk får gärna tro vad de vill men gör det hemma. Exakt. Det här är ingenting som ska påverka debatt. Eller, eller politik eller någonting annat. Men eller yttrandefriheten. Nej, men om man tittar, islam är ju integrerat med politik i alla de här länderna. Men islam är ja. politik. Det är en mm. politisk ideologi eh, som är religionen och politiken är, hänger samman. Så man Aha. kan inte säga att det är bara en religion. Nej. För sharia är ett juridiskt system. Det är ett politiskt system. Mm. Och de muslimska länderna lyder under det systemet. Så mm. att det går inte att implementera bara att säga att ja, men, islam det är bara en harmlös religion. Så här som man försöker göra och det här är ju den lögnen som islam jobbar utifrån med takia och att genom att låtsas vara fredlig, fredens religion. Det är ju sån här Orwells det är tvärtom språk. Fredens religion betyder att vi är blodtörstiga och vi vill liksom <skratt> kuva er och skapa ett kalifat. Det är vad det betyder. Ja, det kommer att bli fred den dagen vi har tagit över världen och alla har inordnat sig i våra dogmar. Mm. Det, det är liksom, då blir det fred. Exakt, då ja. det är vad man säger. Ja, ja Maria. Du det, det var tredje. Att, även, att allt det här är sant och det är väldigt allvarligt och det är farligt med den här radikaliseringen som pågår. Och då har det varit snett om någon kommer hit och kan bli radikaliserad. Men alltså, om man även bortser från det och tänker på att det här med skikt utan att man tänker, säger ens vad ligger bakom statsskicket så har det lite annorlunda att se på det här med demokrati och kanske att det är för annorlunda för att de ska kunna Mm. vara en god medlem av NATO. Det mm. sett, de som försvarar demokrati, det var min synpunkt. Att kan mm. de inte vara med i EU, för att de inte är tillräckligt demokratiska och människorvänliga i sitt styrelsesätt, så, så kanske de även är olämpliga att vara med i NATO. Jag tänkte att någon borde mm. tänka på det när man ser sådana här fruktansvärt kraftfulla utspel mm. mot ett land som ändå har varit uh, väldigt högt på skalan. Det ju väldigt många ja. Och Absolut. just när man ger sig det, det blir ju nästan som att man kidnattar en prinsessa och sköndaren. Eller någonting sånt känner jag ja. i alla fall. Ja. Det här är mm. Din känsla är helt rätt och det är väldigt beklagligt. Mm. Men du Maria, tusen tack för dina kloka tankar och synpunkter. Och tack för att du ringde. Tack för ert ja, ja, tack, tack, tack så mycket. Ha en bra dag. Hej hej. hej. hej. Nej, men visst är det så. Och jag tycker också att man tar inte det här på tillräckligt stort allvar Nej. från våra styrande. Det är som att de är, de är verkligen så att vi har varit naiva, vi såg det inte komma. Mm. Och de fortsätter att vara det. De är bara en ny nyans av sossar, ja. den här regeringen. Ja, ja, ja. En ny nyans av sossar, ungefär samma. Ja, och, och jag menar, någonstans så handlar ju ledarskap om att skapa ett bättre resultat, och en bra signalpolitik, ge mm. människor hopp. Det Exakt. enda som händer nu är att vi har slagit faktiskt nya rekord eh, så här långt eller kort in på året med mm. skjutningar Oja. och, och eh, bränder och sprängningar och bombdåd. Och det här kommer ju bara eskalera och eskalera och eskalera. Och sen har man inte resurser nog för att hantera det här. För att det är en... Mycket, mycket liten del av de som står bakom de här gängmorden som blir gripna och dömda. Så att det är ganska säkert. Ja, och sen är det ju faktiskt så här: Jag är ledsen, men jag såg jag har sett eh, lite grupper av poliser. Behövde jag var, men jag har sett dem. Och det är väldigt mycket småchejer. Och mm. jag känner så här: De här småchejerna, mm. är det här som de här som ska göra våra gator mm. trygga? Oh, yeah. Det är småchejer med flätor och pipiga röster. Och de mm. är väldigt små också. Rent fysiskt är de små. <laughs> ja, ja, ja. Och jag kan tänka så här: jag, men, jag skulle kunna bolla runt med en sån brud. <laughs> mm. Och killarna är också väldigt små. De är tunna och små, de har liksom ingen pondus. Och jag blir orolig när jag ser dem för jag tänker så här, vad är det för signaler de skickar ja. eh, till de här kriminella som många gånger är? Kanske gymmade, vältränade, stora, muskulösa och, och, och vapen, alltså våldskapital. Mm. De här små har inget våldskapital. Nej, nej, nej, nej, nej. nej, nej. Och, och jag tycker att det är faktiskt, jag blir lite orolig. De är väldigt unga, de känns inte, de har ingen livserfarenhet att tala om. Och de har inte det liksom fysiska. Och de har ingen, de, alltså jag känner ingen, så här, när de, de utstrålar ingen pondus, de utstrålar ingen kraft. Nej, och jag menar det är som mjukås skulle möta stål. Det är helt galet, du kan inte sätta in det där. Och, och någon enstaka är sån person, absolut, om det på något vis eh, späds ut bland stora, starka individer. Mm, mm. Men att de allihopa är sådana. Ja, eller hur va? Hej och välkommen till Rings webb-tv. Här pågår eh, höga diskussioner om allt möjligt. Vad har du på hjärtat? Och vem är du? Ja, hej du. Jag ringer från Bagdad. Jaha. Nej, men det är vår Bagdad-vän här. Vår Bagdad-korrespondent. Och, och tänk att vi har kvinnligt inträde här, nummer två ja. också. Bra där. Yes. Välkommen, Irene. Ja. Hallå. Ja, ja. vi lyssnar. Jaha, är kvar? Okej. Okay. Jo, jag tänkte berätta lite grann vad som har hänt i Polen. Mm. Med tanke på ungefär 1,8 ukrainare som finns i Polen. Och det är rätt så spännande. 1,8 börjat... miljoner menar du? 1,8 ja. miljoner. Mm. Ja, ja. 1,8 miljoner naturligtvis. Ja, mm. oh, det skulle vara bra. 1, ja. 8, ja. <laughs> Nej, men då är det så här faktiskt. Att i lördag så var en väldigt stor demonstration i Warszawa. Det, stod, stod det beror på vad man menar förhållande riktig befolkning där. Men i alla fall över tusen personer var jag förstått. Som gick på gatorna och skrek att det inte var krig. Mm. Och så vidare. Och uh, folk börjar bli trötta lite grann på det mm. hela. Ja. På grund av att uh, det finns väldigt mycket fördelar för ukrainare. De behöver inte betala transport. och Tag buss, spårvagn, vad det nu kan vara. Och så en kvinna som har varit på Youtube och varit väldigt färsen. Hon jobbar väldigt mycket. Att ukrainare betalar bara 30% av flygbillett. Och så kan de flyga först över Polen precis som de vill. Mm -hmm. Och det tyckte hon, det var orättvist För det är ofta sagt, så ska de fram, att många ukrainare har pengar. Ja. Och så samtidigt så fick de barnbidrag som vanligt. Och eh, plus, så alltså kallas 500 plus. Så utöver barnbidrag så får de 500 plus. Jag menar, vi låter det är ungefär 1200 kronor svenskar, inte sånt. Ja. Ja, och sen då börjar de som liksom reagera. Okej, okay, det finns många barn som finns i Polen och många familjer som finns i Polen. Men vissa har tre, fyra barn, hämtar pengar och så åker tillbaka till Ukraina. Aha, vad känner vi igen det? Ja. Mm. Och så hämtar pengar de där. De har nog bankomaterna i Ukraina också. Mm. Så att det liksom fungerar så här va. Och då börjar polakerna liksom tycka liksom, aha, det är stopp. De har problem. Precis som vi är med el. De har haft mycket, mycket problem med kol. Det är många som fortfarande är med mm. Och så vidare och så vidare. Och så sjukvården som vanligt. Den har mm. börjat kollapsa. Även mm. om det finns en del ukrainska läkare och sjukvårdelskar. En av mina släktingar jobbar som läkare. Och han säger att han är mycket, mycket, mycket nöjd. Både när det gäller sjukvårdelskar och läkare. Men det finns inte 1,8 miljoner läkare naturligtvis. Nej. Det enda som är också positivt i det hela det är att uh, även om polackerna går ut på gatan och demonstrerar, så det är det ingen som kallar dem för rasister. Nej. Det, det, det finns inte en sån ort överhuvudtaget. Nej. Och även sådana ord. Oavsett, även om det var afghaner och Eritreaner och så vidare som har försökt komma till Polen. Det var inte, inte det ordet. Det fanns bara inte. Nej. Det är ingen som kallar dem för rasister, polackerna. Bara för att de vill behålla sin egen kultur eller religion och så ja, vidare. Så att situationen är ganska spänd just i Polen. Speciellt med tanke på att EU har blockerat en del pengar för Polen. Mm -hmm. Och på polackerna betalar oerhört stora straffavgifter eller vad de ska kalla det för. Så att polackerna har inte hjälp från EU. De har fått lite hjälp tror jag men det är ingenting förhållandevis vad som gäller. Men det finns en annan sida också. Att det finns många politiker som uppmuntrar och kör fortfarande stora hjälp till Ukraina. Ja. en mycket, mycket pengar och uh, lastbilar och, och så vidare. Men det, det är inget fel i dig. Jag tycker det är jättebra att de hjälper dem på platsen. Ja. Men det börjar bli problem i Polen också. Ja. Mm. 1,8 miljoner människor. Polen uh, det är ungefär 39 miljoner. Mm. –då förstår jag att det måste kännas faktiskt. –Ja, men, men såklart. Det som... –Förlåt? –Ja, såklart det känns. Det är faktiskt liknande situation i Tjeckien, i vet jag. Därför att där är det också protester mm. mot eh, det här kriget och hur det pågår. Och att de tycker att det inte heller är deras krig. Och att man ger väldigt mycket resurser. Det är liknande känslor. Det var en demonstration bara nu, i helgen. Aha, ja, ja. Mm. precis. Mm. Ja, det var i helgen i Polen också. Ja. Jag tror att de har nog uh, kört samman om man får säga mm, så. Ja. Men samtidigt så kan jag säga att det som är positivt i det hela att brottsligheten har inte ökret. Ja. Att, att uh, ukrainare får sig i Polen. Mm. Så det är ingenting som, som man säger våldtäkter och så vidare. Men samtidigt är deras kultur och vår kultur ganska nära varandra, så det är inte så konstigt ja. på sätt och bild, Jo, men det är ju lite samma folk. Det är lite som om norr norrmän skulle komma till Sverige. Alltså, det är ju ganska likt. Ja. Det, är ju, det är ju närbesläktat, så att det inte är inte de här kulturella krockarna. Men det blir, kan vara väldigt mycket kännbart ekonomiskt, mm. plus att man känner att det blir eh, slagsida åt att. Eh, Ja, att, att det blir orättvist helt enkelt. Varför ska polackerna betala saker som de inte kanske känner att de... Ja, att, att det blir fel, liksom, att de känner sig utnyttjade ekonomiskt. Ja, jag såg igår ja, ett men... klipp, det var en äh, polacke Just i den här demonstrationen så stod de utanför ett hus där det bodde då ukrainska flyktingar. Och då öppnade en ukrainsk man och då sa de så här, är du från Ukraina? Han bara, ja, vad fan gör du här? Du ska ju ja. vara hemma och, och kriga <laughs> för ditt land istället. Ja. Alltså, de var jättetuffa <laughs> ja, ja, ja. i att polackerna där. Jo. Jag, fick, jag hörde ju jag talade ju tidigare också med folk i Prag som menade på att vissa utnyttjar ju den här situationen också. Att de kommer från delar av Ukraina där det kanske inte är krig men att man drar alla över samma kam och så får de gratis mm. resor och uppehälle och bidrag. Mm. Och, och att de känner Exakt. att det här är jättebra Exakt. ekonomiskt att ja, man ja. faktiskt utnyttjar situationen vilket är otroligt fräckt vilket också har skett i andra. <laughs> oh, ja, här, här, här har vi väst ut hundratals miljarder. Men på det finns alltid de här. som utnyttjar. Utnyttja sådana här situationer och skor sig på människors välvilja och det jag tycker det är fruktansvärt fräckt för det skapar ju en bad will för hela, mm. ja för de riktiga flyktingarna de som verkligen behöver hjälp. Exakt. Ja, precis. Nej, men okej, okay, avslutning, vi ska börja säga så här att Polen, jag anser att Polen har stött upp till 110 procent. Mm. Barnen har, alla barnen går skolan, det finns eh, ungdomar som studerar, eh, det finns polska hem som har öppnat sina dörrar, eh, de bor där hos dem som har mycket ja, man, stora hus och så vidare, de har fått lägenheterna, de, de har verkligen stött upp till 110 procent. Och då anser jag liksom att sen plötsligt får man veta, jaha hon har fått barnbidrag, tre barn och så åkte jag tillbaka till Ukraina. Ja men då förstår jag att polackerna börjar liksom mm. reagerar. Ja, så för så att de har ju inte så bra. De ja. har inte så bra. Polska pensionär, jag ibland tittar de har ju något program som i Sverige heter Sverigebilden. Mm. Och man kan säga att det finns något som heter polskbilden. Mm. Och jag ska säga dig jag jag blir fortfilad när jag hör pensionär som mm. säger till mig att när de har betalat fyran och el då har de kanske 200 kronor att leva på hela ja, månaden Det är, galet, det är galet. och då, då, då blir det reaktionen precis som det blir ja. menar, man kan inte kasta sitt eget folk, visst man ska hjälpa varandra men i den mån man kan jag kan inte slänga ut barn midbarnschemma och så ta grannens barn och ge mat Nej, mm. det är ganska ologiskt Ja, Men det är, ja, ja. är samma sak här i Sverige med pensionärer som inte har mm. råd att gå till tandläkaren. Medan de så kallade papperslösa för tandvård för 50 kronor. Mm. Det tycker jag är fruktansvärt orättvist. Ja, verkligen. Det är inte okej. Okay. Det är på tal om alla människors lika värde som man tjatar om hela tiden. Ja. Ja, Irene, vi är tvungna att avrunda dig för vi ska hinna med flera idag. Men tack för att du har ändå fått ut det här och vi håller ögonen på Polen. Ja, tack så mycket Irene. Hej, var hej. rädd om dig Bagdad. Hej då. Hej Bagdad, det är Bagdad som rapporterar från Sveriges framsida. Från södersidan. Ja, ja, nej men det är verkligen så mycket orättvisor och nu är det så att Sverige ska betala 3 miljarder till Turkiet för att hjälpa dem bygga en järnväg. Mm. Och då kan jag tycka så här, varför ska Sverige betala 3 miljarder till Turkiet när de bränner vår flagga? Ja. Fuck you, vi ska ja. inte betala några 3 miljarder dit. Nej, nej, det är fullkomligt vansinnigt. Ja, välkommen till dig, TV Vem har vi på tråden? Ja, Oj. hej, Bosse. En hund, det En hund? Jag ut går, ute och går med mina hundar så nu blir det nedskärna. Ja, jag ja. märker det. Vi mötte en lavrador här så nu blir det... Men nu är det Ja, mm. vad härligt. Vad har du på hjärtat, Bosse? Ja. Jo, jag tänkte kanske Palludan och diktatorn Erdogan nu räddar oss från NATO-kvället. Det var ja. det han hade fått tankarna. Ja, ja. Det är mm. många som anser det. Och jag menar, Rasmus De får ju som vanligt ta all skit för att han försöker uppmärksamma eh, hyckleriet. Och det har han ju verkligen gjort den här gången också, tycker jag, med Christerssons icke-svenska värderingar. Ja. Alltså, det ja. blev så tydligt när Kristersson hatar Paludan och hatar koranbrännare- och ska be om ursäkt. Men kom ihåg att vi har vänster och Miljöpartiet, Gröna Ungdom- och vi har flera grupperingar som har demonstrerat mot Erdogan- mm. under den här helgen som gick. Där fokus i, ja. i medierna bara var på Paludan. Men de hade Erdogans bild som de gick på- och de viftar med eh, kurdiska flaggor och det har varit stort motstånd från vänstergrupperingar. Så att det, det är ju långt ifrån bara Paludan som, är, <laughs> som utmanar eh, turken. Ja, de hängde ju, hängde ju ja. Erdogan-dockan ja, där och det var, och det var inte paludan, utan Nej. det var vänstern. Och, ja, precis. precis. Ja, så att blir det, ganska tydligt där. Det är hemskt att se det här krypande från Moderaterna, Bilström och Kristersson för... ...på turkarna. Det är så löjligt att bara behöva se något sånt där. Ja. Det är inte klokt flog, inte alltså. Ja, men... Det är så pinsamt att se hur de gör en ja. officiell ja. ursäkt till muslimerna. Vad i helvete är det som pågår? Ja, jag hörde Bo att i ja, morse rapportera om att regeringens opinion... ...har fallit 11 procent till i opinionen här nu. Så att det går fort ja. neråt när man håller på med det här så kallade politiken. Ja, men, på med. Ja, men visst. Va? Ja, ja, ja, precis. Ja. Nej, men sen blir det väl världspolisen i USA som säger att ska ni köpa våra plan, då släpper ni in Finland och Sverige nu. Det skulle inte förvåna om det blir så också. Då, då, mm. är det ja, men det är inget skönt med USA i dagsläget. För USA tycker inte jag känns tryggt för fem öre. Och de här världsorganisationerna är, har ju inga bra avsikter. De kommer utnyttja Nej. Sverige Nej. och Sverige borde hålla sig för god för det. Mm. Ja, Absolut. men exakt, exakt. Tänk om vi i Norden kunde... Bilda en union istället. Va? Ja. Så, så tänker någorlunda lika en ordet. Skandinavien. Absolut. Det har jag sagt Nej. hela tiden. Mm, mm. Jag har varit ja, mer ja. NATO-vänlig för flera år sedan, men nu som det ser ut idag så är jag inte för detta. Ja, men det är helt andra agender men... i alltihopa. Det finns ju inte liksom någonting gott. Det är samma med EU. Det var handel och fred 94. Ja. Nu är det liksom gränslöshet och utnyttja folk och ja. samarbeta med islamister och jag vet inte Och agenda inte 2030 och ja. den här Agenda 2030 ja, riktigt, är riktigt läskig. Riktigt läskig ja oja, oja. Nu ska vi ju försöka få insekter i mat också, Bosse. Det vet från du, och med idag. Ja, från och med idag ja, så inför ja. de. Där. Insekter ja. ska de smuggla in i maten. Det har de godkänt, ja, ja, ja. Så nu får ja, man kolla ja. varor. Men, ja. men, det, jag hörde faktiskt att det främst där insekterna ska in, vet ni vad det är för slags mat? Det är veganmat. <laughs> så att akta er för ja. veganmat. För där kommer det vara nermalda kackelacker. Ja, Ja. Oh. Nej de som har startat mest Det är ju NATO-länder alltså. det, det måste vi ha i minne alltså. vi, Om vi kunde slippa det där så vore det nog Bättre tror jag Ja, men 99 så bombade ju NATO i Belgrad i fyra veckor eller nåt sånt där. Alltså de har ju medverkat till, att inte fred utan krig. Va? Ja. Och sen så har vi ju, om vi tittar på amerikanska presidenter, vilka är det som startat krig? Ja, det var inte Trump i alla fall. Det var Bush, va? bland annat. Ja, och Obama. Obama är den som har skapat väldigt mycket konflikter. Aha. Och sen har man ju förstört hela terrorbalansen i Mellanöstern också med sina interventioner. Afghanistan och, alltså... Fruktansvärt. Ja, USA skapade ju mm. IS genom att gå in i Irak. Ja. Och där, där var det ju liksom... Ja, ja, ja. Jag menar, det är ju klarlagt. Och jag menar, det gjordes en hel dokumentär om hur IS växte upp och det var USAs inträde i Irak. Ja, och talibanerna Kikriban. har ju också ja. växt fram som en... Ja. Så att det finns så mycket. Och det finns så mycket som också är fördolt och som människor inte vet. Och grejen är att det är kanske är skönt att man inte vet allt för att det är, man, man skulle ju knäcka ihop ja. då. Mm. Ja, ja. Ja. Imorgon får vi väl höra från där du var på i helgen här om läkareprovet. Ja. Absolut. absolut. Jag kommer ja. att berätta mycket om det och det har varit en fantastisk konferens ska jag säga. Det var helt Den... magiskt. Mm, mm. Kul. Ja, inte en minut från varje styrtet i det firma. Oh, det, var det var inga mainstream-journalister där. Nej. Det fanns inte en Nej. enda. Däremot var det väldigt, väldigt mycket vårdpersonal vilket gjorde att jag tänkte så här, ja. men det här är bra för den här motståndet måste ju komma underifrån. Det är från dem det måste komma. Mm. Det är när ja. de sätter ner foten som det här kommer brisera på riktigt. Ja. Mm. Så. Ja. Ni ska se att vi antivaxare får rätt i slut. Eller hur? Ja, ja, ja, ja. Ditt, ditt, blod att ditt blod kommer ja, vara guldvärt Ditt blod kommer vara bitcoin. <laughs> ja. Ja, men, men du Men du var där på konferensen eller? Nej, jag var inte det. Nej, mm. nej. Jag var jag att titta på palydånet. <laughs> ja, jag förstår. Ja, ja. Oh! Ja, jag, och pratar med, jag pratar med lite muslimer och fråga vad är ni så lättgränkta vad är det med muslimer det gillar de inte höra nej, nej. Jag jag är det. Det. Är de är ju så lättgränkta de här muslimerna så det är inte klokt att... ja, ja nej men verkligen verkligen ja, ja nej men tack ja. Bose, du får du ha en skön hundpromenad ja. nu och skälla vidare här nu i spåret ja jag visst, vi ses på Grappa och försöker ta dit kattis någon onsdag också ja vi hoppas ja, att katten det... kommer och träffa Bosse och andra. Jaha, vi får se. Ja. Ja, vi vill, ja. Roland och jag, vi vill träffa Kastis och inte bara Lena. Ja, precis. Ja, ja. Är ni trötta på Lena, god, Dubben är god här. Jag är, jag är ganska snäll. Ja. Ja. Okej, okay. ja, ha det gott ja. nu. Sköt om dig, gubben, Vi ses. Hej då! Hej Är de trötta på dig? Nej, jag, nej, jag Men jag saknar skor. dig, det är alltid så här, ja, men, jag kommer inte, ja, men jag kommer inte nästa gång kan jag säga, på en gång, det kan nej, jag säga. Så att, men kanske så småningom i vår någon ja, gång, ja. det finns ju fler tillfällen. Vi pratar också om att anordna en webbtv konferens igen, så att mm. vi ska väl se när det kan rulla igång här nu så ja, men det tror jag. får bli lite människor får mötas. Ja, exakt, då ska vi se vem har vi på tråden här då? Välkommen till Ringsweb-tv. Hej hejsan, hejsan. Jag heter Predrag. Jag ringer från Halmstad. Hej, Predrag. Välkommen ja. sköna Halmstad. Ja, hej. Hej, hej. Tack. Jag ville bara prata lite allmänt egentligen. Men mest vill jag uppmärksamma den här konferensen som ägde rum nu i Stockholm. Mm. Nu i helgen. Ja. Och jag var ju väldigt besatt av det här från första början med vacciner och allt det här. Så att jag följt så mycket alla dessa människor som var med nu mm. som kom, med är forskarna mm. och då bestämde jag mig att all information som jag har fått hittills har ju liksom kommit in via ja, digital väg så alltså ibland mm. undrar man, eftersom det de sa stred så pass mycket mot narrativet och det Mainstream Media sa att jag undrade, alltså här ljuger någon så mycket så att det är så sjukt antingen är det artificiell intelligens som håller på och ljuga. Det är kanske inte ens riktiga människor att lyssna på va? Ja. Eftersom det skiljer sig så mycket. Och Fast jag visste att det inte var så. Men ändå så tänkte jag som en vanlig människa att jag måste se dem. Och då bestämde jag mig att åka till den här konferensen och vara där de här två dagarna. Mm. Och, och jag märkte jag såg ju er också att ni var där och, mm. och, och intervjuade om i Ja. Och eh, jag vill berömma att ni är där och jag vill bara säga att sådana här medier som SVT, TV, de kommer att bli större oss för Ja. Och, och vanlig metrymedia som SVT, TV4, de har ju svikit småkunder och det är vi vanliga människor. Mm. Bara för att de förmodligen har en stor kund som betalar bra just nu. Ja, och så är det. alla dessa, hela, alla de här som jobbar där, det är tusentals människor inom media, kommer att gå... I konkurs samma, i samma stund när deras storkund kommer gå i konkurs. Och det kommer att göra. Ja, ja. det är min övertygelse också. Och vet du, det var väldigt och, intressant. Vad roligt att du var på konferensen. För jag tyckte det var fantastiskt. Och jag tyckte den samlade kunskap och expertis som vi fick se. Det var, det var faktiskt... Eh, Nej, men Det var, det var helt un... alltså, det var fantastiskt. Jag finner inte ord för att jag tycker också den här internationella Nej. expertisen. Man känner ju att det är en mycket, mycket högre nivå än på vissa då svenska. Utan det här är verkligen människor som är pålästa och kunniga och som verkligen har trängt in i den här, de här lögnerna. Och de sa ju flera av dem. Vad är det för journalister som inte ser en story? Hur fungerar den här mainstreamjournalismen? Att de inte, liksom, en journalists instinkter bör ju väckas till liv när man ser unga människor som dör, barn som dör, turbokancer, massor av sjukdomar som har varit ovanliga förut och som nu bara exploderar. Pengar som går, för, liksom, information som pressas undan. Det borde ju vilken journalist som helst känna så där. Herregud, mina instinkter går igång det här, här ligger ju en hund begraven mm. Här är ju en story Jag tycker att de här journalister De saknar kunskap De behöver inte reflektera Kanske just över sådana saker För då kan förstå att de inte ser Men de bör reflektera över informationen över, alltså, ja. Till exempel sådana här konferenser och hur, Det borde de ju förstå Att de människor som pratar där Det är inte jag eller du det är ju auktoriteter som ja. de borde uppmärksamma. Det är deras jobb att uppmärksamma information som kommer från... Att förmedla information på rätt mm. sätt till oss. Som kommer från auktoriteter, Inte från mig och nej, Inte från dem. Deras eh, eh, liksom egna jagtagelse. För de är inga forskare. De, är, de håller på med att förmedla information. Och det har de ju misslyckats med. För jag ser att SVT, TV4, de har inte varit med. Nej. Varför? De är inte det, med i matchen. Det, Mm. Och jag kommer ringa till dem och fråga, varför har ni inte varit med? Ja, det var, är bra Det är deras argument är. Ja. Om det. deras argument är. Om deras argument är att, det äh, inte det är inte lönt. Men det är inte jag som har varit och pratat där. Och då kommer jag nämna vilka namn som har varit där. Ja. Och, och då har de ju totalt svikit uh, uh, uh, den biten att liksom förmedla uh, en information till oss som är trovärdig. Som är inte bara trovärdig utan som har autoritet. Mm. Är intressant, liksom att det... Ja, och det som är intressant nu är att i helgen så skedde det en väldigt stor demonstration med tusentals deltagare i, i London och de gick till BBC mm. och de gick till eh, deras regeringskvarter eh, Downing Street ja. där. Och då blev de kallade för antivaxare. Men grejen är så här, nej, de är inte antivaxare. För det här var människor som har litat på sina regeringar. Och de har tagit vaccinet och de har blivit vaccinskadade. Så det här var ingen de... antivax-demonstration. Jo, det här var skadade många, människor. Många, ja, ja, absolut. Men många säger, tycker jag felaktigt, att jag är inte är antivaxare. De ska säga öppet, just nu är jag antivaxare. Jag har varit från, men så som det är nu... Är jag faktiskt ja. antivaxad? Jag, jag är nu antivaxad. Så, så, så länge det här håller, de håller på med så, så här som de gör- va? Mm. då är jag ja. Och Det, det måste Helt man rätt. också säga. Liksom, så att De människorna är missnöjda. Såklart de kan de inte vara pro när de blivit skadade av en vaccin. De har sagt att de inte ska bli skadade. Mm. Och, att det är och effektivt. Går ut, mm. Mm. Ja, när så många människor går ut på gatan- oavsett vad de är för något, oavsett om de har rätt eller fel- så är det, är det medias, medias skyldighet att uppverksamma ja. oss en realitet, någonting som händer. Sen, sen, sen behöver inte de liksom stå där och, och, och eh, liksom säga vad det är som händer, och, utan det är detta som händer. Sen får man liksom ta en annan väg och säga vad det är, varför och sådär. Va? Att analysera, det inte kanske deras... Men, men det är inte bara det... Jo, men lyssna, Predrag. Det är inte bara det att de inte eh, släpper fram olika röster. De har aktivt medverkat till att misstänkliggöra de människor mm. som vill ha en oh, ja. öppen debatt. De har aktivt tagit ja, ställning ja. mot människor som är kritiska mm. och de har skapat ett narrativ av att alla vi som protesterar mot det här, eller som ifrågasätter det, eller som ställer frågor, att vi inte ja, ja. är kloka i huvudet. Mm. Mm. Och där tycker jag ja. de har verkligen... där. Ja. Då går de ju brått ja, rent ut. De. Och då, då betyder det att Ase Hotra, Robert Malone, Stockelberg, alla de att de har gått på några droger, att de är inte kloka, att de är besatta <laughs> av någonting. Ja. Ja. Det kan inte vara så. Jag har inte märkt att de ser konstiga. Alltså, det verkar ju, de kommer med. Jag är inte, jag är inte forskare och så, men det, det verkar ju väldigt trovärdigt. Och, och ja. det ska inte liksom uppmärka. Det har media totalt lagt locket på. Och ja. jag vill bara säga att, att om någon av dem lyssnar på det här att de måste verkligen äh, äh, tänka om vad de håller på med. För de kommer att ramla i samma hål som dessa onda som gör det. Mm. Mm. Äh, jag hoppas de jag blir tillbaka till De det. De liksom, de, det finns säkert goda, normala människor bland dem som tror på det, som är på något sätt själva besatta utan att de vet om det, hypnotiserade. Att, att på något sätt att vi väcker dem. Och att, att de själva tänker vad är det jag gör? jag gör egentligen? Jag gör stor skada. Tänk om det här som jag gör är bra då är det bra. Men tänk om det inte är bra mm. då kommer det bli en enorm skada för honom, mm. för hans familj hela samhället, hela världen. Va? Mm. Och, och, och, man måste vända sig också mot Vi får inte glömma dem också. Så att jag tror det finns människor där som, som inte förstår det är inte många men det finns en del som inte förstår vad de gör egentligen. Mm. Och inte är medvetna hur farligt det är. Så det var bara det jag ville säga. Jag och det är kriminellt. Inte. Ja. Att vara så korkad är ett hamnifas. Då borde kriminellt. Då ja, har man absolut. diskvalificerat sig från att jobba i, i stor media som, har, som påverkar många människor. Men jag tycker det är ännu det är värre... Är. Ja, ja jag får lägga in. Det är ännu värre med de journalister jag faktiskt pratat med som fortfarande jobbar inom media som erkänner att de sitter och ljuger ja. och eh, att de ja. egentligen tror någonting annat. Och vi har faktiskt haft tre stycken journalister som sökt jobb här på SvebTV de senaste två åren för att de inte står ut i här va? Men det som håller fast dem är pengarna. pengarna. De, de sitter med en villa, de sitter med sina barn och de har kostnader. Så de är beredda att ljuga, vilket jag kallar för medial prostitution. Mm. Och det tycker ja, jag är det men... Ja, jag tycker det, det ja, ja, är det, är mest, det bästa. Men... Ja, jag vet, men om ni har råd att sitta där, då borde de också klara sig. Om de tar sig upp i mindre hus, och flyttar till lägre, men de kan klara sig säkert genom att ja. förmedla lite mer sanning. Absolut. Och eh, när den kunskapen som faktiskt finns hos dem- skulle gå över till er och alla andra- då, då kommer pengarna automatiskt. Är det är inget problem. Ja, men om, om, men om de här... Öregången kommer att göra ont, men... Men vårdpersonal som ljuger eller som mörkar eller som är köpta av läkemedelsbolag och journalisterna som är då köpta av eh, regeringen, politiken, big tech, big, alltså de här, do, de är kriminella mm. för det är de som håller sanningen mm. nere. Mm. Och jag tycker det är fruktansvärt. Jag, ja, ja. så tror jag starkt att alla dessa pengar som de får nu, de här människorna som ljuger och som har sålt sig, de kommer snart inte att bli värda ett skit. Nej. Allting kommer falla va? Absolut. Och då kommer de sitta där med någonting som inte är värt. De kommer bli fattiga ändå och lurade. Ja, Och, och sjuka. Och sjuk, ja. Kommer de sitta som syndare. <laughs> För jag pratade med Persa Chattyro nu. I helgen när jag var och jag träffade honom i, i, i hallen. Så sa jag. Vad är det som driver dig? Att göra någonting sånt här. Där du själv tar skada och kanske till och med riskerar livet. Och så sa han till mig. För att jag ska kunna titta mig i spegeln. Och jag sa. Men när du tittar i spegeln. Vad är det du inte vill se? Mm. Alltså, jag vet inte. Jag tror att det du inte vill se. Är en kropp. Utan själv. Mm, när man exakt. en gång säljer själen till djävulen då är det väldigt svårt att få tillbaka den. Kanske Du, du vill inte se en, en lögnare på. när du ser dig själv Nej. i spegeln så du vill kunna sova gott om natten. Okej okay, om du är utfattig, okej okay, om du är förföljd hotad, mobbad, deplattformerad precis som vi har blivit här. Mm. Men vi sover gott om natten ja. för vi känner så att vi har gjort vårt bästa. Vi försöker i alla fall. Ja, för... Vi kämpar på för sanningen och för att det ska vara rättvist och schysst. Man sover gott med ett gott samvete och jag vet att Aftonbladet bland annat, jag var in och coachade dem för kanske 15-20 år sedan. För de de, krö inte de krökade mest av alla arbetsplatser är i Sverige. det gör mig journalisterna. Oh, Expressen de, också. Ja, det gör man för fördöva sitt dåliga sambete. Mm. Något annat finns inte. Det är därför man krökar. Mm. Men du, Predrag, tusen I tack. Ja. Tusen tack. tack nu. Och ja. härligt att du kom på tack. Läkaruppropets konferens. Bra, ja. jag hoppas det blir fler tack. konferenser. Absolut. Och att de här kunniga människorna ja, jag kommer jag tillbaka. Jag vill också skilja Hans Ziggmark från Halmstad som för, hans, ja. Hans, ja. för att han var så modig. Och vi har pratat ja. med honom och det kommer också läggas upp en del material här på SvebTV eh, från konferensen. Vi har inte riktigt hunnit med det men det kommer vi har gjort många intervjuer och så så att det kommer mycket material om ja, konferensen. Det skulle textas också så att ja. det, är, det är på gång. Det är på engelska en del intervjuer och så. Ja, ja. Ja, tusen tack. Ja, tack. Ja, har det gott nu. Tack, tack det gott. för att du ringde. Hej, då. hej hej. hej.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 Det, det var en historisk händelse den här konferensen och mm. den nivån på kunskap, forskning och ödmjukhet som de här mm. läkarna och forskarna, virologerna, immunologerna eh, uppvisade, det tyckte jag var beundransvärt. Jag kände också, trots att man i vissa eh, frågor kanske inte höll med varandra, mm. så bemötte man varandra med respekt. Alla fick komma till tals, även teorier och sånt som mm. inte alla var kanske 100 procent. Ja. Så fick man säga det och det tyckte jag var så otroligt skönt. Ja men det är underbart. Ja, välkommen till dins tv Vem har vi där? Hej då, Ulf från Jävle. Hallå, Jävle. Prata rakt i luren här. så Du låter lite blurrig. Ja, du låter lite burkig. Ja, det låter bättre nu. Nej, ah, ah, inte riktigt bra Vad ännu. är det mera? ljud... <här> ...med <här> ljudet? Vi vill ha bra ljud, för vi vill höra tydligt vad du säger. Ja. Jag ville prata lite om med, jag vill alltså ljudgenhet. Ja, jag förstår. Men eh, skulle du, pratar du i någon. Eh, har du hörlurar på dig, eller pratar du rakt in i telefonen? Ja, nu jag du pratar rakt in i telefonen. Ja, det verkar, det verkar vara väldigt burkigt borta hos dig i alla fall. Vi, har, vi hör dig väldigt dåligt, och då kommer ju även våra tittare höra dig väldigt dåligt. Och det är väldigt synd, för vi vill ju höra tydligt vad du har att säga. Jag tänker mer på det här om arabiska våren. Ja, nu hör vi knappt någonting. Ja. Kan du prova att ringa upp igen? För det är väldigt väl. Alltså, du är nästan ohörbar för oss. Så du hörs knappast. kan hör på ett annat Ja, prova. Ja. ja, ring en gång till. Ring igen. Så. Ja. Det är ju så här att det här är ett program som går ut till många tittare och lyssnare, och då är det viktigt att ljudet fungerar, för vi vill ju gärna att. Alla ska kunna höra vad våra inringare säger ja. och vi hör ju knappt och då kan vi inte heller liksom diskutera det som nej, sägs. Nej, det mm. är tråkigt att sitta och säga va? Va? Men vi har ju eh, nästan en kvart kvar så att ni är välkomna att ringa in ni som sitter och har tankar och funderingar och frågor och eh, saker som ni vill ta upp. Så varsågoda. Ordet är fritt. Ordet är väldigt fritt. Mm. Men det var ett bra samtal hittills. Jag menar, mycket folk är bra. vakna, tycker jag. Ja, mycket och vakna. Ju, just den här ekvationen som Maria hade i början, just att, att var, varför... vet ju, vi gjorde 2016 ett program om att Turkiet var ju portvakten in till Europa och fick pengar från EU för att hålla Aha. flyktingar borta. Exakt. Borta. Och sen börjar han köra utpressning. Ja. Då, så att han, han har ju hela tiden hållit på Oppolitlig. med skitspel i ja. flera år. Och då ska han ändå vara med i, de var med i NATO med sina värderingar. Och ja, nej, det är inte okej. Så att, frågan ja. är varför. Och eh, tänk nu också på <hör> FN som är en superkorrupt organisation. där man också har eh, stater som inte är demokratiska som sitter i, <hör> i toppen och bestämmer. Och det är ju förfärligt tycker jag. Mm, mm. Förenta nationerna, det är liksom sån respekt ja. för, för den organisationen ja. som blir allt mer korrupt. Oh ja, oh där globalisterna ja. sitter och har sin lekstuga. Nej, men jag tycker att det är vidrigt. Nej men om folk förstår liksom att det sitter de rikaste människorna i världen är kopplade till det här och då sitter ju de och styr det här, och de finansierar det hela... Och jag menar, tror du, eh, jag, jag brukar rekommendera eh, en, en film på Netflix som, som handlar om, det är Christopher Plummer, han har ju gått bort nu men han spelade då John Getty som fick sin barnbarn kidnappad mm. och hans snålhet är att jag att betala de här små pengarna som det ändå var för han var ju världens rikaste mm. man. De var han tvungen att se om man kunde göra en affär för att tjäna de här små pengarna för annars skulle han kanske inte vara så toppenrik i, i hela världen. Och den här totalt empatilösa känslan som, som, som var, var i hela filmen och då bara tänkte jag så här resonerar globalisterna Då ska tävla om vem som har mest pengar de skiter i oss bara de cashar in. Nej men de vill ju förslava oss. De vill skapa Eh, samhällen där människor inte äger någonting, där de inte har någon som helst makt, där de kontrolleras via digitala ID och digital valuta. De vill ha en världsregering som styr allt. Eh, de ska kontrollera medborgarna, våra åsikter, våra tankar. Staten ska i större eh, omfattning fostra våra barn. Eh, mm. Vi ska vaccineras mot allt, det ska vara obligatoriskt. Alltså, fruktansvärd vision. Ja. Välkommen till Rings tv Nu börjar vår programtid löpa mot sitt slut, men... Varsågod och ordet är fritt. Vem är du? Tack så mycket. Karin Bergström heter jag. Hallå, Hej Karin. Karin. Välkommen. Ja. Tack. Det gäller eh, parasiter i tarmen. Parasiter. parasiter i tarmen. Det är ett bra ämne. Ja. ja, det är det. Och Det är ett laboratorium som heter Nordic Laboratories, Laboratorium i Köpenhamn som gör detta. Mhm. Mm Eh, sjukvården i Sverige, landstingen använder sig av detta företag. Ja. Okay. Eh, och när man ser här, då ser man vad som finns i, i tarmen för någon parasit då. Jag har varit i Indien nämligen. Ja. Mm. Och då kan man välja på varje parasit eh, om man vill ha penicillin eller naturmedel. Ja. Och det får vi aldrig veta i Sverige. Aha. Ett, ett exempel är citrobakterier äh, äh, från likkomplex. Då står det här, då kan man välja på äh, svart valnöt, äh, mjölon, oregano. Så, så till exempel står det hur effektivt det är. Eller västerländsk medicin, då räknas det exakt upp vilket penselin det heter. ampicillin till exempel, eller cefalocin, äh, och så vidare. Alltså väldigt detaljerat. Och det ja. står hur varje naturmedel hjälper så ja. bara svagt eller mycket. Och varje ja. penicillin hjälper svagt eller mycket. Men detta får inte vi i Sverige reda på. Nej, det är exakt. Det, som jag, det, ja. det jag vill få fram. Ja, och jag kan hålla med dig. För 2007 var jag i Afrika och fick en massa parasiter som älskade att äta socker. Så att jag gick ner i vikt 5-6 kilo på några få dagar. Mm -hmm. Hur mycket jag än åt så gick jag bara ner i vikt. Mm -hmm. så att jag gick till en homeopat som scannade av det här och tre dagar senare började jag efter kuren gå upp i vikt. Och då kollade jag upp med, bara på kul med läk, läkarvården och de påstod att det skulle ta upp till ett år att bli av med de här parasiterna jag hade. Medan homeopaten fixade bort det så att jag var uppe på normalvikt efter ungefär 14 dagar Och mm. den alternativa ja. medicinen. var Så att mm. för mig har det alltid varit självklart att ta det alternativa. Ja. Jag tycker, man, jag tycker man absolut ska kolla och det finns ju väldigt mycket i naturen som kan vara läkande och det finns också mycket i naturen som kan vara skadligt så att bara för att det är naturligt så betyder det inte att det alltid är alltid bra. Men det finns ju många alternativ. Jag menar penicillin är också naturligt för det är ju också svampväxt är det ju så att jag menar det är ju också någonting som kommer från naturen. Alltså, ja. Men, men jag, jag håller med om att vi har ju väldigt dålig. Alltså, vården styr ju väldigt mycket vilka typer av läkemedel vi tar och preparat. Ja. Om de är betalda för att säga vissa saker och sälja in vissa saker, mm. produkter. Oh ja, oh ja. Mm. ja, men ja. tusen tack Karin för att du ringde med detta. Ja. Jättebra synpunkter. Tack. Tack, ah, tack. Ah, hej då. Gott. Hej. hej, hej. hej. Ja, då, ska vi då har se. vi klarat av det. Men de har ju väldigt mycket, de erbjuder ju alltid så här, vill du ha det här? Det här är billigare läkemedel, och ska man liksom mm. ta, och då har de ju fått... Läkarna har ju de är ju sponsrade av läkemedelsföretag för att de ska skriva ut vissa preparat. Ja, ja, men det påminner om så mm. media man ska ha en korridor, sjukvården ska vara en korridor. Ja, och, all, all, all, all, alla, överallt så finns det någon som tjänar en massa pengar på exakt, att det är i den här korridoren och de och man försökt... ska man inte kunna krosschecka, liksom, crosschecka ja, ja. nej men skattemyndigheten vet inte vad kronofogden gör och, och ja. det ska vara sekretess hela tiden vad det gäller kriminella. Ja ja, ja och Sen försöker man förbjuda då det som är allt eller tycker olika och så smutskastar man det och brunmålar det mm, för inte därför att man är väldigt mån om att alla ska tycka likadant och det här är ju mm. exakt globalisternas plan också. Alla ska tycka likadant. Ingen ska ifrågasätta någonting för det är ju samma ja. sak med kommunismen om man ifrågasätter deras lögner och faller ju den ideologin ja, ja, ja. det är ju det som är grejen. Därför, kan man inte, därför klarar man inte av kritiskt tänkande. Nej. Självständiga ja. människor det är ju deras största mardröm. Ja gud ja, usch ja. Ja. Och jag menar, Människor som, som ställer frågor. Ja och det är ju det som är är ju liksom det här att de håller på med en massa smyg och det skapar en massa frågetecken och så börjar man ifrågasätta och så blir man attackerad. Då, då visar det sig att det är någonting skumt där mm. som de inte är trygga i det då. Ja, välkommen till dins tv Det här är förmodligen sista samtalet. Vem har vi där? Jag tervet, tervet, Mattia Katerina. Tervet, tervet. Tervet, heter det. Tom, ja. nej Tim. Eller, Tim. Eller så. Som Johanna brukar säga, moj moj. Moj moj, ja det Jaha. var ett tag sedan hon var i rutan. Förresten, ja. för var finns Johanna nu för tiden? Ingen aning, vi men vi tar inte. inte det nu. Utan ja. nu tänker jag, vad har du på hjärtat idag? Jag har på hjärtat det här med NATO-ansökarna av Sverige och någonting sånt. Ja. Det här... är äh, Erdogan sätta sig mot. Och, och, och då gör Sverige så gott vi kan genom att tillåta bränning av, av det här Koran och alltihopa. Ja, det hör till de yttrandefriheten. Mm. Fan, finns det, ingen, fa, finns det ingen gräns på frihet? Finns det faktiskt ingen gräns? Nej. Jag förstår er, Erdogan på ett sätt. Ja, det är, det är muslimernas heligaste bibel så att säga. Mm. Och så tillåta polisen det här. Oh. Är det korrekt? Ja. Jag... Självklart. Ja. Vi har yttrandefrihet. Vi skiter väl i vilka böcker som bränns. De kan väl bränna vad de vill. Det har ju ingenting med det att göra. Vi kan säga vad vi vill och bränna vad vi vill ja. i Sverige. Ja, det är ja. bara böcker liksom. Det är ingen människa vi bränner. Ja, men... Det är inte häxor vi bränner. Nej, Nej men det här betyder ju att det här Erdogan kommer aldrig att ratificera Sverige till NATO. Och då, är, då glädjer det ju mång då kommer det ju att glädja många förstås. Ja. Jag menar, de gröna och, och vänstern och Hirschman och alla de här. Mm. Ja, det är klart. Jag väntar på den dagen då Erdogan ska uttala och säga att Ja, vi godkänner Finland, men inte Sverige. Ja, precis. Jag väntar på den dagen. Ja, men den dagen är väldigt tror... nära, Tim. För jag hörde att Finland är nu på väg in- och de kommer självständigt söka utan Sverige. För Finland har ju också fattat att Sverige kommer inte att komma med- så vi kan inte hålla och köra någon par pardans där. inte? Nej. Ja, det finns ju en annan annan vinst för Sverige då också. Då blir det ju en automatisk sköld som, så att säga- skyddar Sverige, då, då är det ju Finland som bara smäller. Ja. Men det, det har vi gjort förut. Ja, det har ju hänt förut när risken kom, absolut va? Ja, det är ju det geografiska läget som är lite risigt för Finlands del, och det är inte ja. så mycket att göra åt. Nej, nog förstår jag frihet och sånt, men jag tycker nog faktiskt att det är respektlöst. Det tycker jag nog. Mm. Jag menar, jag kan ha fel. Men jag tycker att det finns en gräns på hur man yttrar sig och uppför sig. Mm. Det, det, och den är som totalt utraderad i Sverige. Okej, okay, gratulera till det. Ja, fast jag, tycker, jag håller inte med dig. Varför ska Sverige förhålla sig till islam? Varför ska Sverige respektera muslimerna? Muslimerna respekterar ju inte svenskarna. Nej. I'm Nej, sorry. Nej, det nog... Det har du nog... Nej, det är klart, du får ha din åsikt. Jag delar inte den, intyr, utan jag tycker att vi måste respektera varandra. Det betyder inte att vi ska gå under för varandra. Nej, nej, nej. nej. Men uh, den väg som Sverige går idag i många stycken, jag menar alla de här och röderna och fanns. Ja, ja. Polisen, ja. Som inte, polisen, polisen som inte har något maktbefogenheter. Och, ja. Jag menar, hallå. hallå. ja. Mm. Nej, Sver Sverige är ju i numera en skamfläck i Norden. Och det, I det, ja, och sen, sen har vi ju tagit det här tidigare att Kristersson borde ju också värna, jag menar det är inte ett ljud från honom när man bränner den svenska nationalsymbolen, det vill säga svenska flaggan. Så att jag, jag tycker ja, det är liksom, också... Ja... Så att det, det är ju ett Respekt. krig åt båda hållen. Va? Så att jag menar, vad är okej och inte? Och jag tycker man ska ju skydda sitt eget land till att börja med och då, det är vi står för. Men det har man ja. aldrig gjort i Sverige. Utan ja, det man hela världen ska, är Vi ska hata vårt land. Ja. Ja. Den nationella stoltheten, den är ju inte så högt i kurs nej. Va? i Sverige. Här tycks ju att utnyttjat sin genom att bränna den svenska flaggan. Ja, ja. Och det är också synnerligen, synnerligen respektlöst. Ja, ja, ja, ja. ja, absolut. Så gör man inte. Nej, men reaktionerna men att... från Sverige när de bränner flaggan är ju ingenting. Man noterar är okay, ni är dumma Nej. i huvudet, men vi går ju inte ut och eldar upp turkiska ambassaden eller står och skriker på gator och torg. Utan det är ju lite skillnad Nej. på reaktioner också. Nej. TM, vår programtid ja, är slut nu så att vi är tvungna att okay. avrunda dig. Mm. Men du har fått dina ursagda. Ja, har det... Ha det så gott. Ja, det har jag fått. Ja. Ja. Tack så mycket. Du är med. Hälsa hej Finland. Hej hej, hej, hej. Hej, Ja, det har varit typ ett program. Högt och lågt. <laughs> högt och <laughs> My högt. Högt. Olika teman. Ja, ja så ska många det varma känslor. Heta <laughs> känslor. <laughs> det har till. Uh -oh. Och ni som inte hann ringa in har ju en ny chans på torsdag när det sitter några andra här uh -oh. eh, och tar emot era samtal. Uh -oh. Och imorgon så kommer jag och Matti och prata i Matti och Katti om det som pågår allt eh, som bara... Mm. <laughs> nej men det, det pågår hela tiden. Ja, vi kan inte sluta. Vi tänkte att det kanske inte finns så mycket mer att prata om, men det finns det. Massor. Massor. Så vi syns imorgon och önskar er en bra tisdag. Ja. Ha det, ha gott. det gott. Hej då. Hej då.